Sikeressé válni könnyű, ami nehéz, megérdemelni a sikert. Ami a nyugodt-szerény élet örömeit illeti, éppenséggel Einstein se fogadta meg a saját tanácsát. Bár ő nyilván úgy érezte, nem a sikert hajszolja, hanem a tudományos kíváncsisága hajtja, a siker meg csak úgy jött magától. De hogy pontosan mi a siker? Azt ugyanolyan nehéz meghatározni, mint azt, hogy mi a boldogság. Egyáltalán hogyan mérhető a siker? Mi a mértékegysége? Pénz? Elismerés? Művészetben a rajongók és a lelkendező kritikusok tábora? Műszaki sikernél a termék felhasználóinak száma? Hétköznapi értelemben a siker a kitűző cél elérése. Ha a kitűzött cél a pénz, akkor a sok pénz lesz a siker. Ha a kitűzött cél az elismerés, akkor a siker a Nobel-díj, az Oszkár-díj, az olimpiai aranyérem lesz. Ha a kitűzött cél a csillogás, akkor arra a sztároknak, ha a világtól elvonult elmélkedő élet a cél, akkor arra a szerzeteseknek lesz a legnagyobb esélyük. Azonban, ha a kitűzött cél mondjuk a meghitt párkapcsolat, a kiegyensúlyozott családi élet, az élvezetes munka. No, akkor meg leszünk lőve, mert nehéz lesz általánosan elfogadott mércét találnunk. Barabási Albert László a sikert kollektív jelenségnek tekinti, azaz siker az, amit mások annak tartanak. Ez valójában a közönség siker, ami tudományos kutatás céljára azért is alkalmas, mert mérceként jól működik a közösségi háló, tudománynál az idézettség. Az a sikeresebb, akire többen kattintanak, akit az emberek érdeklődése, a tudományos közösség, a művészeti élet, a gazdasági, kereskedelmi vagy politikai érdek hasznosnak talál a hálózat számára, és akit a teljesítménye, a személyisége alkalmassá tesz a sikerre. Ez a siker a mai technológiák segítségével nem csupán mérhető, de az embereket összekötő hálózatokon keresztül a terjedése is követhető. Ha ismertségben, megbecsülésben és anyagi haszonban mérjük a sikert, az főként a kapcsolati hálótól, beágyazottságtól, pártfogóktól, médiától és nem utolsó sorban a szerencsétől függ. De ez esetben mit kezdjünk Rácz tanárúllal. Amikor Wigner Jenő átvette a fizikai, mai később Harsány János a közgazdasági Nobel-díjat, köszönő beszédükben egy bizonyos Rácz tanárúrat emlegettek. A zseniális Naiman János, aki a Nobel-díj bizottság szégyenére nem kapta meg az elismerést, szintén szeretettel beszélt a fasoli budapesti evangélikus főgimnázium legendás matematika fizika szakos tanáráról. A három kiváló tudós sikere minden mércének megfelel. De Rácz László tanár úr akkor nem volt sikeres, hiszen nem tetszett nemzetközi hírnévre, és a bankszámláját se gyarapította különösebben a tevékenysége. De hát mi lehetne egy tanár számára nagyobb siker, mint az, hogy nagyszerű tanítványok tucatjait neveli ki, akik minden mérőeszköznél pontosabban tudják, hogy a sikerükben milyen szerepet játszott imádott tanárunk. Egyébként apám, aki szintén a fasoriba járt, ugyanilyen rajongással beszélt ráctanárúrról. Kamasz koromban, mint sokan, én is a sikerről álmodtam. Évtizedekbe tellett, míg rájöttem, hogy camus igaza volt, amikor állítólag azt mondta, sikeresé válni könnyű, ami nehéz, megérdemelni a sikert. Híres írónak és újságírónak készültem. Már Buenos Airesben ben 14 évesen határozott újságírói eszményképpen volt. Egy ö, amerikai tévésorozat, riporter karaktere személyében. A sorozat az egyik argentin kereskedelmi csatornán, közvetlenül a kosztümös sziénai kartforgató és a bonanza után ment, így az is felmerült, hogy esetleg középkori kartforgató vagy vagy nyugati párbajhős leszek, de realitás érzékemet dicséri, hogy ezekre nem láttam elegendő esélyt. Az újságírás és az íróság sanszosabbnak tűnt. Mr. Evans, a sorozatbéli reporter ideálom, magas, szőke, kékszemű, erős állkapcsú férfi volt. Hongkongban élt, az igazság kiderítése közben krimiszerű kalandokba keveredett, hatalmas pofonokat osztogatott, szépséges nők liegtek a gyönyörtől az ágyában, és minden epizód úgy végződött, hogy Ivens ül az íróasztalánál a hongkongi öbölre néző szobájában, a háttérben csillognak a fények, és ő ragyogó stílusban megírja a sztorit, amit éppen láttunk. Azt terveztem, én is ilyen riporter leszek. Magas, szőke és kék szemű talán még erős állkapcsú is. szorgalmas rágtam a rágógumit. De főként magabiztos szívtipró szerettem volna lenni, kétől vonagló lányokkal az ágyamban. Srácskoromban az írói mintám se volt egyszerű. Két nagyon különböző szerzőhöz kötöttem. Ernest Hemingwayhez és az Argenti húlió Kortászárhoz. Azt terveztem, Íróként visszafogott nyers és férfias leszek, világos szerkezetben, szikár mondatokban fogok írni, mint Hemingway, de közben a fantasztikumra, a szürreális misztikumra, a lélek körmönfont rezdüléseire is érzékeny leszek, és több rétegű szövegeket írok majd, mint kortászár. Hemingwayben a külsőségek is vonzottak, 17-18 évesen apám kopott rosdaszínű zakójába jártam, pipáztam, még bokszolni is elmentem a siker érdekében, elszántam, püföltem az ócskapiacon vásárolt terepmintás, haditudósító, táskaírógépemet, és húsz évesen, amint leszereltem a katonaságtól, azon a szakált növesztettem. Hogy egy írógépnek miért kellett terepmintásnak lennie, azóta se értem. Talán, hogy a vadászbombázók a magasból ne fedezzék fel. Történt egyszer ugyanis, hogy felderítőgép szállt a front fölé. Csöndesnek és kihaltnak tűnt a táj, erdő, mező, katona, terepszínűbe öltözött, mintha mindenki csak bokor és virág volna, nem látszott föntről semmi, csak egy kis írógép. az hivalkodott oda lenn tusfekete fénvázával. Na ezért. Ahogy visszaemlékszem, elég vacak novellákat téptem ki az írógépemből. Úgy tűnt, hiába pipa és szakál, a földön halomban állt mellettem a marokra gyűrt szemét a félre sikerült mondatokkal. Szerencsére volt bennem annyi tapintat, hogy megkíméltem a világirodalmat a zsengéimtől. Huztam az időt. Gondoltam, addig is, míg teljes szakmai vértezetben előpattanok az ismeretlenség homájából, átmenetileg kicsit újságíróskodom, utána meg majd észrevétlenül, a küszöb alatt besúrranok az irodalomba. A jó író későn érik, nyugtatott idősebb író ismerősöm is. Amikor 26 évesen arról panaszkodtam neki, hogy mindjárt elrepül az élet, és én még nem tettem le semmit az asztalra. en időse már meghalt, aggályoskodtam. A költészet kamasz műfaj, a regényírók később érnek, magyarázta ő. Na és, Thomas Mann? 26 éves volt, amikor megjelent a Buddenbrock háza, mért Nobel-díjat kapott, replikáztam. Egy német író sohasem 26 éves, zárta le a vitát. Egészen addig azt hittem, csak a vénséges vén Vejnemőnen született 700 évesen a Kalevalában, de kiderült, a német íróknál sincs ez másképp. Az átmeneti újságírói munka végül közel 40 évig tartott. A röpke átmenetek hasonló időtartama nem ismeretlen felénk Gondoljunk a szovjet csapatokra, akik 40 évig állomásoztak itt ideiglenesen. A fikció és a valóság között amúgy sincs akkora távolság, mint gondolnánk. Húsz évvel ezelőtt az egyik könyvemben 60 oldalt szenteltem a családtörténetemnek. Könnyékig turkálva a családi legendák közt igyekeztem valóság valósághűen megírni azt, amire rábukkantam. Anyám elolvasta, és csak annyit mondott, a dolgok nem egészen így történtek, de így kétségkívül jobban hangzik. Regényírás közben többször feltűnt, hogy kellő fantáziával még a valóság is kitalálható. Olyan dolgokat írtam meg fantáziából, amiről utóbb kiderült, hogy valóság volt. És ez fordítva is igaz. Ha a valóságról akarunk írni, akkor meg a fantázia követeli ki a maga helyét. A múltat olyan sokszor szűrjük át az emlékeinken, hogy nem biztos, hogy csak a valóság maradt fenn a szitán. Valószínűleg inkább az, ahogy látni szerettük volna, illetve ami számunkra fontos volt. Ugyanez érvényes a felidézett személyekre is. Papa, milyen érdekes, hogy beleírtad Xerit is a regénybe, mondta Júlia, az Istenek és embereket olvasva. Xerit? kérdeztem csodálkozva. Tudod, a perzsamacskánkat bizonygat lányom. A regényben valóban van egy különös képességekkel megáldott perzsamacska, akit Xerxésznek hívnak. Arra is emlékeztem, hogy 35-40 éve a gyerekeimnek is volt egy perzsa cicája, de arra már nem emlékeztem, hogy azt is Xerxésznek hívták. A tudat alattimból valahonnan méről bukkanhatott elő a neve, magyaráztam a lányomnak. Akkor az se tűnt fel, hogy a könyveidben szép sorjában leleplezett családunk rejtett titkait, kérdezte maliciózusan. Julinak igaza van. Egy író többnyire családbiztonsági kockázatot jelent. Előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, holmi irodalomra hivatkozva, képes kiárulni a családját és a környezetét. Van író, aki úgy tartja, élő szeméről fikciót írni gyilkosság, mert az ember sóbálványján merevíti az áldozatát. Ezek szerint, ha magunkról írunk fikciót, az meg öngyilkosság. Lehet benne valami. Toni Morrison szerint viszont valóságos szeméről fikciót írni plágium. De a mintákat mégiscsak a környezetünkből vesszük, és ha nem fikcióban idézünk meg valakit, akkor se lehetünk biztosak benne, hogy valóban olyan, mint amilyen kép bennünk él róla. A tényirodalom és a dokumentumfilm azzal hiteget, hogy valóság, holott csak a szerző nézőpontja. A fikció legalább nem hiteget azzal, hogy valóság, Miközben mindkét műfaj, ha nem is valóság, de igazság azért még lehet. Hofi Géza vagy 30 éve egy alkalommal azt mondta nekem, hogy én egész jó riporter lehetnék, jól kérdezek, egyetlen baj van veled, mondta, hogy nem vagy elég Geci. Ennek a megállapításnak elvileg örülnöm kellett volna, de Hofi kritikának szánta, így aztán megbántottam. Lesújtva mentem panaszkodni a kollégáimhoz, hogy mit mondott a Géza. De ők kedvesen megnyugtattak, ne aggódj, semmi gond, elég nagy geci vagy te. Értettem persze, mire gondolt Hofi. Szeretem a cinikus vicceket, szívesen csípkelődök és gonoszkodom is, de minthogy nem politikai műsorokat készítettem, azt vallottam, egyetlen tévéműsor sikerese érhet annyit, hogy valakit megalázó helyzetbe hozzak. Géza úgy gondolta, muszáj néha provokálni, hogy a beszélgető partnert érvekre késztessük, és ezt a fajta alapállást keveselte bennem. Ezzel amúgy én is egyetértettem, de úgy gondoltam, nem szükséges valakit ököllel orba provokálni ahhoz, hogy kiderüljön milyen. Elég figyelmesen kérdezni, néha kicsit megcsípni, nehogy elaludjon. Csak hogy keskeny a határ az elegáns kérdezési stílus, és a megfelelési kényszer között. Aki a nyersebb szókimondás híve, mint Hofi Géza volt, annak a finom irónia is bájolgásnak tűnhetett. Abdájk is azt mondta, jó emberből nem lesz jó író. Így aztán próbálkozom én is, hogy szemét legyek. Nagy ritkán sikerül. Olyankor rögtön írni kezdek. Amikor meghatározó emberek után kutatok a múltamban, mindig felbukkan Vajda Marci bácsi. Ha sikeresnek tekinthető az újságírói pályám indulása, akkor ezt főként neki köszönhetem. Jerome D. Salinger írja valahol, hogy aki húsz éves koráig nem kap gyomorfekét, az áruló. Rám igazán nem lehetett panasz, már 17 évesen gyomorfekélyen volt. Minden túl komolyan vettem, az újságírást is. Marci bácsi, rádiós tanárom az iskolában igyekezett kirángatni a szorongásaimból. A pagudában a rádió büféjében a terveimről kérdezett, és azt mondta, ha hozok neki 20 deka jó anyagot, átvesz a kulturális szerkesztőségbe, amit ő vezetett. A külföldi adások spanyol szekciójában, ahol addig dolgoztam, spanyolul készítettünk riportokat és jegyzeteket a dél-amerikai és a spanyol hallgatók számára. Rizikómentes gyakorló terep volt, mert az andoki indiánok elenyésző számban érdeklődtek a magyar belpolitika és kultúra iránt, de a spanyoloknak is jó ízlésük volt, ők se hallgatták a műsorainkat. Magyar és esztétika szakon végeztem az egyetemen, a kulturális újságírás jobban vonzott. Mennyi az a húzdeka? deka? kérdeztem. Egy népszabadság feküdt az öreg előtt, két ujjal felemelte és visszadobta az asztalra. Ez két deka, mondta. Az életben nem fogok én tíz népszabadságnyit összeírni, gondoltam. Aztán eszembe jutott a profi rádiós magnó tekercs, amin azt a néhány riportot és jegyzetet gyűjtögettem, amit magyar nyelven készítettem, és amit hajlandó voltam kiadni a kezemből. Jó súlyos tekercs volt, fémmaggal a közepén. Fölmentem a szobámba, mikor visszaértem, Marci bácsi még mindig ott kávézott a büfében. Letettem elé a magnó tekercset. Lemértem, épp húsz deka, mondtam. Szó nélkül a hóna alá csapta, és elment. Fél óra se telt bele, hívott telefonon. Meghallgattam fel vagy véve. Az alacsony termetű, sovány és jelentőség teljesen nagyfülű Marci bácsi lett a főnököm. Bizonyos kultúrákban a nagyfül a bölcsesség jele. A kínaiak is így hitték, és nem véletlen, hogy Buthának is nagy füle volt. Megjegyzem, Misi unokámnak is nagy füle, és bölcsességet sugárzó, vastag fülcimpája van. De a bölcse gondolkodás módját és humorát nem mindenki tudja követni. Marci bácsi például egy nap zuhogó esőben sétált a Bródi Sándor utcában a rádió felé. Az emberek behúzott nyakkal rohantak, vagy ernyő alatt siettek, hogy minél elő fedezékbe jussanak. Az öreg, ernyű nélkül, nyugodt léptekkel sétált. Marci bácsi rongyáházol, mondtuk neki. Nem nekem szól az eső, hanem a mezőgazdaságnak, felelte rezzenéstelen arccal. Amikor a pagodában kávézott, sorra járultak elé nagynevű kollégák, ma már rádió történeti legendák, tanácsot kérni. Mindig volt egy gúnyos vagy kétértelmi mondata, egy furfangos példabeszéde, mint a zenmestereknek és a bölcs rabbiknak, ami végül segített. Ha valakit kedvelt, finom pedagógiai érzékkel terelgette, de akit nem tartott tehetségesnek, azt képes volt ironikus stílusával porrigalázni. Nekem szerencsém volt engem kedvelt. Soha jobb mestert nem kívánhattam volna magamnak. Egy nap már a kulturális rovadban panaszkodtam neki, hogy bizonytalan vagyok, van-e elegendő tehetségem ahhoz, hogy megálljam a helyem ebben az erős mezőnyben. Én is így voltam, rá azonnal. Tudod, mikor én vidéki fiúként Pesten bekerültem a sok művelt nagyvilági kolléga közé, tele voltam komplexusokkal. Volt nyiregyházán egy nagyon ostoba híresen hülye kollégám. Egyik azt álmodtam, hogy nyílik a szobám ajta, itt a rádióban, belép rajta ez az ostoba ember, és azt mondja, "Servus Marci, a párt fölhelyezett Budapestre, és mostantól én leszek a főnököd. Jót röhögtem, amikor fölébredtem. És tudod, mi történt? Másnap ültem a szobámban, és valóban belépett ez az ütődött, és szó szerint azt mondta, hogy a párt fölhelyezte Budapestre, és onnantól ő lesz a főnököm. És akkor én megnyugodtam. Ha ez a itt főnök lehet, akkor nekem igazán nincs miért aggódnom. Fogadok, hogy abban a pillanatban találta ki a történetet. Anélkül, hogy ezt kimondta volna, folyamatosan arra tanított, hogyha éppen önbizalomra van szükségem, hasonlítsam magam a hülyékhez de ha fejlődni akarok, jobban járok, ha a nálam okosabbakra és tehetségesebbekre figyelek. Szinte kezdőként felkértek egy háromórás élőadás a rádiónakló műsor vezetésére, ahol tudósok, rangos művészek, vezetők voltak a vendégeim. Úgy tűnt, Marci kicsit túl gyorsan sikerült felszabadítania a gátlásaimat, mert három órán át dölt belőlem a sok magabiztos okosság. Az adás után büszkén mentem az öreghez, a kiszokásához híven a pagodában kávézott. Milyen volt? kérdeztem. Az öreg elgondolkodva ingatta a fejét, aztán csöndesen megjegyezte. Mondok én neked valamit. Amit nem lenne képed itt a pagodában nekem a szemembe mondani, olyanokat inkább nem mondj több százezer embernek se. Ez a mondat egész rádiós és televíziós pályám során végig kísért. Valahányszor egy műsorvezetői szövegre készültem, elég volt magam elé képzelni az öreg gunyoros tekintetét, és rögtön leszálltam a magas lóról. Mexikóban ezt másként oldották meg. Az egyik kereskedelmi televíziós csatorna előcsarnokában egy négy méter magas, kortárs műalkotás állt, egy óriási szék. Amikor a mexikói kollégákat kérdeztem, miért éppen ez a mű került ide, vigyorogva azt felelték, hogy ha egy tévésztárnak túlságosan fejébe száll a dicsőség, felültetik a maga szégre, hogy lássa, nem ő a nagy, hanem az eszköz. Nem telt el nap, hogy ne számoltam volna be a feleségemnek, mit mondott aznap Marci bácsi. Az öreg beférkőzött életünk legintimebb pillanataiba is. Az egyik ilyen alkalommal egyszer csak felröhögtem, hogy képzeld, mit mondott ma Marci bácsi, Kezdtem volna mesélni a feleségemnek, de Zsuzsa közbevágott. Drágám, vannak helyzetek, amikor nem Marci bácsival kellene foglalkoznod, mondta, és sértődött ellelőkött magáról. Marci bácsi nemcsak a szakmára, az életre is tanított. Ha megcsalod a feleséged, mondta például, sose volt be. Akkor se, ha rád nyit, és a saját szemével látja, hogy egy idegen nővel fekszel az ágyban. Ha szeret, bármilyen ostoba hazugságot el fog hinni, mert el akarja hinni. De ha bevallod, mit tehet szegény? Veletolsz ki? Akkoriban egy kis vendéglőben nagyjából 15-20 forintból bőségesen meg lehetett ebédelni. Egy nap már lent voltam a rádió éttermében, amikor a zsebeimet tapogatva rájöttem, hogy a pénztárcámat a szobámban felejtettem. Tudnál kölcsönadni egy 20-ast, Marci bácsi? kérdeztem az öreget, aki a levesét kanalazta az egyik asztalnál. Föl se nézett a tányérjából, úgy mondta. Huszas nem adok kölcsön, csak százast. A huszas nem szokták megadni, és pofám se lenne visszakérni. A százasért már figyelmeztetni foglak. Majd azonnal előállta napi tammesével. Egy jó családapa a fizetését az utolsó fillérig hazaadja. De ha rám hallgatsz, a külön munkáért kapott pénzt sose volt be otthon. Ennek két oka van. Az egyik, hogy te nagyon lusta vagy. Azért, hogy otthon még egy tányérral több spenót legyen, nem fogsz külön munkákat vállalni. De a dugi pénzért már igen. Így legalább majd dolgozol. Másrészt, amikor a kollégákkal elmész valahova dumálni, iszogatni, illik időnként őket meghívni. Ezt egy feleség sose érti meg. Ha el akarod kerülni a vitákat, legyen dugi pénzed. Szerkesztőség vezetőként nem csak a szakmai színvonalért volt felelős, az ő feladata volt eldönteni azt is, mi az, ami politikailag kiverné a biztosítékot a pártközpont vaskalapos cenzorainál. Pontosan tudta, melyik mondat után csörrenne meg a telefon, és azt is tudta, min akadnak majd fenn. Azt mondta, ha tud válaszolni a várható kérdésekre, átengedi a műsort, ha nem lebeszél róla, mert ezért hízlannak minket a nép zsírján, mondta. És ő nagyon sok mindenre tudott válaszolni, sokkal okosabb és rafináltabb volt, mint a vonal túlsó végén ülők, sokkal nagyobb szabadságot harcolt ki nekünk, mint a főnökök többsége a többi szerkesztőségben. A sajtóban mindig vannak, akik a hatalomnak köteleződnek el, és vannak, akik a szakmának. Nekünk természetes volt, hogy mi a szakmának, de ehhez kellett egy olyan főnök, mint ő, aki szintén így gondolkodott. A rádió legfiatalabb rovat vezetőjeként már a kulturális rovatot vezettem, tucatnyi műsor és kolléga tartozott hozzám, amikor bejelentkezett a pártközpont két munkatársa. Szerkesztőség vezetőként az öreg is beült mellém, együtt fogadtuk a vendégeket. Én feszülten, ő megnyugtató bölcsmosolyjal. A szakmailag felkészült, de a pártnak a szakmánál is jobban elkötelezett pártmunkások udvarias hangon azt kezdték fejtegetni, hogy a művészet kritikai megszólalásaink olykor hagynak némi kívánni valóta párt irányvonalát illetően. Ők szívesen segítenének, mondták. Azon döprengtem, hogy egy ekkora marhaságra mit lehet felelni. Már kezdtem felszívni magam, amikor Marci bácsi elnézően, mint egy türelmes gyógypedagógus megszólalt. Én mindig azt mondom a gyerekeimnek, ekkor a vállamra tette a kezét, hogy dolgozzatok jól a nép érdekében, mert különben segít a párt, a kisz, a szakszervezet, és akkor nekünk végünk. A két vendég, Bambán nézett az öregre, elbúcsúztak, és soha többé nem akartak segíteni. Sellingernek, aki időközben felzárkózott másik két kedvenc író mellé, szintén volt egy emlékezetes mondata, amit 40 éve egy jegyzetlapon sokáig az íróasztalon fölött tartottam. Egyik kis regényében a főhős, szímúr, azt mondja írónak készülő öcsének, amikor az a véleményét kéri a novellájáról, nem pofás kis történeteket várok tőled, a zsákmányodra vagyok kíváncsi." Egyszerűnek tűnik a figyelmeztetés, de nem könnyű megtalálni azt, ami valóban a mi zsákmányunk. Azóta is foglalkoztat, létezik -e egyáltalán olyan sajátos mód, ahogy én látom a világot. Öreg barátom Trauner Sándor, aki Alexandre Trauner néven válta, 20. század egyik legjelentősebb filmdíszlettervezőjévé, figyelmeztetett még fiatal koromban. Arra vigyázz, hogy ne vedd magad túl komolyan. Mert a szörnyű unalmas. A tanácsa óta nagyjából ez a zsákmány szerző kalandozásaim főcsapás iránya. Olyat írok, amilyet tudok, a minőségét nem az én dolgom megítélni, de legalább igyekszem úgy komolyan venni magam és az írásaimat, hogy ne vegyen magam túl komolyan. Mert aki okoskodó és unalmas, az egyéb aljasságokra is képes. Egyébként is kérdés, milyen mércével lehet mérni a művészi és irodalmi sikert. Ha kereskedelmi termékként tekintünk egy alkotásra, és miért ne tehetnénk, hiszen a piacon a festmény, a könyv, a film vagy egy színházi előadás is áru, akkor jogos, ha népszerűségben, példányszámban, nézőszámban és megtermelt haszonban mérjük a sikerét. Ám a kereskedelmi siker nem azonos a művészi sikerrel. Hogy a művészi sikert miként lehet mérni, az se egyszerű kérdés. Nem csoda, hogy a műítészek annyit tévedtek már ezen a téren, fiatal korom sok ünnepelt művészének és írójának fél évszázad után a nevére se emlékeznek. Néhány évtized elteltével már kiderül, mi a maradandó, de az alkotás születése idején gyakran kétséges, hogy valóban hiteles esztétikai értékről van e szó, vagy csupán, a szakma vélemény vezéreinek éppen divatos szubjektív értékítélete döntött úgy egy műről. Amikor Marci bácsi a rádiós szakma egyik korabeli hiteles vélemény vezére nyugdíjba készült, elbizonytalanodtam. Mondtam neki, hogy a bölcsessége és a tapasztalata olyan biztonságot adott, hogy elképzelni sem tudom, mi lesz velem nélküle. Azt felelte. Nyugi! Az elmúlt napokban bejártam az épületet a portástól az elnökig, és telekürtöltem a házat, hogy ilyen tehetség, mint amilyen te vagy, régen nem volt a magyar rádióban. Mi ketten persze tudjuk, hogy ez nem igaz, de hogy ezeket elnézem, legalább két évre lesz szükségük, míg erre rájönnek. Most van két évet, hogy összeszed magad. Azóta rettegek, mikor fog kiderülni Marci bácsi túlzása.